3. За годину перед заходом сонця баржа Бенарес війшла у річковий порт Наяда. Прочани з екіпажем притиснулися до поручня планширу, вдивляючись у курну гору Приску, що залишилася від колись 20 -ти тисячного міста. Не ціліло практично нічого. Услалений заїзд набережна, збудований ще за часів сумного короля Біллі, згорів, загобелки, згарище й пірсів і запнутих балконів, тепер пообвалювалося в тіні гулаю. Відмитниці лишилася сама тільки обпалена шкарлупа. Аеровокзал для дирижаблів у північному передмісті став схожий на щорнілий блокшив із обвугленим огриском причальної щогли. Повністю зник невеликий прирічковий храм Ктиря. Та, на думку паломників, гіршим від усього було знищення порту Наяди з його причалами. Стій лодок згорів і просів, а ворота до мантових рибників стояли відкриті водами ріки. Дідько б його побрав», – вилаявся Мартін Селен. «Хто це зробив?» – поцікавився отець Гойд. «Ктир?» – швидше за все самооборона, – відповів консул. Хоча цілком можливо, що тієї миті вони якраз воювали з Ктирем. Очам своїм не вірю, – гаркнула Ламія, і, повернувшись до Абеттіка, який саме приєднався до них на кормовій палубі, спитала. «Ви знали, що тут сталося?» «Ні», – відказав Андроїд. «З усіма пунктами північні шашлюзів зв'язок було втрачено більше тижня тому». «Якого ж чорта?» Сердилася Ламія. Навіть у такого богом забутого світу має бути своя інфосфера. Хіба у вас радіо немає? А Бетік ледве усміхнувся. Ні, пан ламіє, радіо є. Але супутники зв'язку не функціонують. НВЧР-транслятори біля шлюзів Карли зруйновано, а от чого нам справді бракує, так це доступу до короткохвильового діапазону. А що з мантами? – змінив Тиму касат. Зможемо дістатися до окрої з цим запрягом. Доведеться полковнику, – спухмурнів Андроїд. – Але взагалі-то це злочин Оговтатись від цього запливу наша пара вже не зможе. І свіжими скатами до окраю ми вже були б удосвіта. А от із цими двома, а батік здвигнув плечима якщо пощастить і тварини виживуть, то десь до обіду. Буєр же нас дочекається, поцікавився гетьмастін. Будемо в це вірити, відповів Андроїд. А тепер, якщо дозволити, я мушу відлучитися і перевірити, чи нагодували сердешних тварин адже маємо вирушати менше, ніж за годину, ні в самій наяді в її плюндрованих околицях людей ніхто так і не побачив. Після міста інших суден вище за течією ріки не зустрілося жодного. Година подорожі у північно-східному напрямку і ліси та угіддя Нижнього Гулаю поступилися місцем оранжевим пагоркам південного притрав'яну морського степу. Час від часу консулу потрапляли в поле зору, земляні вежі-комашники, мурах архітекторів, деякі визубні яких тягнулися попід самим берегом і сягали дев'ятиметрової вишини. Руйнування не минули жодної ознаки людського існування. Кудись поділася паромна переправа біля порогів Бетті Форд, від якої не лишилося ні буксирного тросу, ні хатки-огріванки по лівому борту, де вона простояла майже два століття. Заїзд човнярів на печерному розі виглядав темним і тихим. А Бетик з іншими матросами екіпажу погукав, але чорне вістя печери у відповідь тільки мовчало. Із сутінками над річкою опустилася чуттєва лагода, якою вже незабаром порушив стрикотливий хор комах і крики нічних птахів. На мить плесо гулаю перетворилося над дзеркало, що в ньому відобразився присмерк сіро-зеленого склепіння неба, гладіння кого порушували хіба що випадкове хлюпання ніжної хижої риби та слід від натружених скатів. А коли упала справжня темрява, у долинах та видолинках невисоких погористих перелогів затанцювали пасма рясного степового павутиння, набагато блідіше від своїх лісових родичів, але значно крупніші від них. Справжні осяні тіні завбільшки з маленьких дітлахів. З появою перших сузірів та розчірків падаючих зірок у нічному небі, цієї блискучої вистави вдалині від усіх можливих рукотворних джерел світла, на кормів вімкнули ліхтарі та накрили вечерю. В теревих парчан оточувала гнітюча атмосфера, ніби вони досі розмірковували над похмурою та бентежною оповіддю полковника Касада. Консул із полудня безугавно пив і тепер насолоджувався відстороненістю від реальності та болісних спогадів, завдяки якій міг ще прожити новий день і нову ніч. Настала його черга питати, голосом рівно настільки вивіреним та чітким, яким він може бути відстанного алкоголіка, хто мав бути наступним оповідачем. «Я», – відповів Мартін Селен. Поет від самого ранку також пропускав чарку за чаркою. Своїм голосом він володів не гірше від консула, але старого поета видавали розплашілі вилицюваті щоки та майже маніакальний блиск в очах. Принаймні третій номер випав мені. Він підняв свій папірець. Якщо ви досі не передумали слухати про це блядство. Бронламе піднесла келих вина, скривилася і поставила його на стіл. Можливо, варто обговорити те, про що ми дізналися з попередніх двох історій і що ми можемо з них із користю взяти для свого становища. Не зараз, заперечив полковник Касад. Нам усе ще бракує інформації. Нехай пан Селен говорить, подав голос Лувентрауп. А вже потім дискутуватимемо. Згоден. Погодився Лінар Гойт. Гетменстіни консул кивнули. «Оте славно!» – крикнув Мартін Селен. «Розкажу вам свою історію. Тільки дайте докінчу цей келих вина, мать Терігу Ковінька». Оповідь поета Гіпіріонові пісні Споконвіку було слово. Слово породило текст. Текст породив текстовий редактор. Текстовий редактор породив мисленєвий редактор. Мислиневий редактор породив смерть Красного слова. Буває таке. Якос Ференціас Бекон заявив, «Плодом кепського та негожого ладу слів є дивовижне патьмарення розуму». Та хіба не всі ми свого часу доклалися до цього дивовижного патьмарення розуму? Ні? І більше від решти я сам. Один із найліпших, забутих, ну саме так, найліпших, кома забутих, письменників ХХ століття одного разу скаламбурив. «Мені страшенно подобається письменництво, але я терпіти не можу письма. До Петрави?» Що ж, мої френди і френдеси, мені страшенно подобається писати вірші, але я не можу терпіти триклятих слів. Звідчого ж почати? Можливо, з гіперіона? Зйомка із затьмаренням. Майже два стандартні століття тому. П'ять кораблів ембріоносів сумного короля Білі крутяться немовби золотисті кульбабки у такому доволі знайомому ляпіс Лазуревому небі. Ми ступаємо на цей берег геть як ті Стадори. прогулюємося туди-сюди. Понад дві тисячі митців візуального жанру письменників та скульпторів поетів та арнк відеоробів та голографічних режисерів, композиторів із декомпозиторами і бознакими ще, яким асистували в п'ятеро більша кількість адміністраторів, техніків, природоохоронців, кураторів, придворних скарбничих та професійних лижезадів. Уже не кажучи, власне, про самі ці монарші зади, за підтримки ще в десятеро більшої кількості андроїдів, котрі залюбки готові були пуратися на землі, кочегарити в реакторах, зводити міста – виробляти марне силу, не знати відпочинку, як співається в тій пісні. І бісу, ви мене зрозуміли. Ми сіли на планеті вже засіяній сердешними придурками, що остуболилися та здичавіли за пару століть до того й не поцуралися пхати руки до рота, а дубцями сунути по голові з першої ліпшої нагоди. Тож цілком природно, що благородні нащадки цих хоробрих першопрохідців вітали нас наче богів, особливо після того, як наша служба безпеки Завалила парочку їхніх найагресивніших вождів. І нам годилося прийняти це шанування за належне і поставити їм гарувати плеч із нашими синьошкірими, орати найдальші гони й мурувати наше осяйне місто на горі. Той справді було осяйне місто на горі, і сьогоднішній вид його руїн вам нічого про нього не скаже. За три століття пустеля багато собі відвоювала, а кведуки в горах розвалилися та попадали. Від самого міста лишився голий кістяк. Зате у свій день місто поетів було прекрасним. Трошки від Афін до Бисократа, щось від інтелектуального виру ренесансної Венеції, мистецького запалу Парижа, періоду імпресіоністів. Непідробної демократії першого десятиріття орбітального міста та безмежного майбутнього центру Тау-Кита. Проте, врешті-решт, жодним із цих міст воно, направду, не стало. А було всього лишень грудгаровими хоромами, медовими, клаустрофобними і спочварою, що мордувалася поруч у кримічній темряві. Як стів у нас був свій Грендель. Та й навіть власним Гродгаром ми могли вихвалятись, якщо поглянути на сутулість небораки сумного короля Білі крізь пальці. Нам бракувало тільки своїх геатів, свого широкоплечого Беовульфа із крихітним мозком та дружиною привеселих психопатів. Отак от, от через брак героя ми взяли на себе офіру жертв. Складали сонети, репетували балет, розгортали сувої рукописів, поки сталево-терновий грендель приправляв ніч страхом та ж стегнові кістки та хрящі. І сталося це тоді, коли я, досі у фізичній подобі сатира, яка відображала собою душу, найближче підібрався до завершення пісень. Твору мого всього життя, що його я вперто писав упродовж п'яти сумних століть. Зйомка у затемненні. Та здається мені, що історія про Гренделя ще передчасна. На сцені досі бракує акторів. Нелінійний сюжет і рвана проза, звісно, мають своїх прихильників, до числа яких я ані трохи не належу. Однак, урешті-решт, друзі мої, пергаментна безсмертня може здобути або втратити лише персонаж. Хіба у вас ніколи не жевріла потаємна думка про те, що гак Фін із Жимом, котрі саме цієї миті аж гентам за лукою далекого вигину ріки орудують жердинами на своєму плоту, небагато реальніші вічевця, що вже забутого вчорашнього дня, підганяв черевик по вашій нозі. Хай там як, але якщо мені вже судилося розповісти цю срану історію, ви повинні знати, хто в ній бере участь. Тож, попри весь біль, доведеться вертатися до самісінького початку. Споконвіку було слово. І записане було слово класичним двійковим кодом. І проказало слово. Хай стане це життя. І тоді десь у технокордових підвалах садиби моєї матінки розморожено було спермо мого давно спочилого батечка, суспендовано, збовтано, немов би ванільний солод минулих днів і заправлено до причандала, покруча водяного пістолета та фалоімітатора. І... Від чарівного торкання спускового гачка впорснуто у матір, коли місяць був у повні, а її яйцеклітина в розквіті. Звісно, що часу на варварське зачаття в моєї матері просто не знайшлося. Дитину, в принципі, можна було б виростити в пробірці, виписати коханця із трансплантованого ДНК татуся, створити сурогатного клона, замовити непорочне зачаття із використанням генної інженерії. Обирайте будь на власний смак. Але за її ж власними словами, мовленими значно пізніше, свій вибір вона вирішила зустріти із посттаросвітськи розсунутими ногами. Особисто я вважаю, їй так просто більше подобалося. Як би там не було, я народився. Я народився на землі, на старій землі. І хрін тобі ламіє, якщо ти мені не віриш. Мамина господа і прилеглі території, де ми жили, знаходилися на острові неподалік північноамериканського заповідника. Начерк він є так дім на Старій Землі. Сиріють делікатні досвідки, і фіолетове небо приймають ярі червонясті відтінки фуксії, вимиваючи його барву до пурпурового кольору, що цієї миті займається надкреповими обрисами дерев південно-західного узлісся за нашим моріжком. Небеса тендітні, ніби прозора порцеляна, і вільні від хмарних та інверсійних шрамів. Тиша, провісник симфонії вранішнього сонця, і гуркіт валів на його сході. Помаранчеві та суконно- іржаві ржаві лилітки золотіють у першому промінні. По зіллю повзе світанковий холодок, тінь від крон і сутінь, кипарисові вуса і верболіс, притлумлений зелений оксамид галявини. Маєток моєї матері, наш маєток, це тисяча акрів посеред мільйонів гін. Степики газони такі ваблять бездоганною травою, на якій найлюбіше повалятися та покуняти. Навколо шляхетних крислатих дерев ідеальних гномонів землі. Водять поважні хороводи тіні. Крутяться собі, жужмляться на полудень, аж поки врешті не розпростаються у східному напрямку на сконі дня. Королівський дуб, велетенські берести, тополі та париси сиквої та бонсай. Нові стовбу рибан'яну опускаються немовбито гладесінькі колони у храмі під склепінням неба. Верби попід акуратними каналами та випадковими струмками хилять гілля та загробно квилять, Стародавні елегії в один тон із вітром, наш будинок вивищується на пологому пагорбі, чиї бурі схили взимку нагадують лискучі боки самиці звірини, суцільні м'язи на стегнах істоти, призначеної для прудкого бігу. Впродовж сторіч садиба повсякчас приростала різними елементами. У східному дворику нефритова вежа ловить перші проблиски сонця, впору чаювання низка фронтонів у південному крилі відкидає трикутні тіні на кришталеву оранжерею, а балкони та плетево-зовнішніх сходів уздовж східних портиків грають вешерівські ігри з надвечірніми тінями. Це сталося після великої помилки, але раніше від моменту, коли світ зробився непридатним для життя. Садибою ми користувалися в періоди, які відтіювато називали ремісією – сезонною тривалістю від десяти спокійних місяців і до півтора року, коли планету не корчило в спазмах, викликаних київською групою, та її триклятою мініатюрною чорною діркою, що помалу перетравлювала земне ядро в очікуванні наступного бенкету. У погані часи ми гостювали в дядька кови за орбітою місяця на те реформованому астероїді, що приволокли поближче до землі ще до міграції вигнанців. Ви вже напевно здогадалися, що срав'я в золоті підгузки мені немає за що перепрошувати. Три тисячі років бабрання в демократії остаточно переконали решти сімей Старої Землі в тому що єдиний спосіб позбутися покидків полягав у тому, щоб не дати їм плодитися. Іншими словами, вони стали охоче спонсорувати флотилії кораблів-ембріоностів, дослідні експедиції на спінових зорильотах, нові хвилі міграційних телепортувань. І взагалі підливали олії панічний огонь гіджри. Це що завгодно, аби множилися вони подалі і залишили Стару Землю в спокої. Ну а запал першопрохідців тієї наволочі ані трохи не минав, От усвідомлення, що їхній рідний світ перетворився на стару беззубу та хвору суку, знайшли дурних. Ніби буде я вперше познайомився із натяком на бідність уже в досить дорослому віці. Мені минало 16, і з рюкзаком за спиною я з освітньою метою подорожував до Індії, коли вперше натрапив на жебрака. Старі сім'ї Індії притримали їх біля себе з релігійних причин, але тоді я просто бачив перед собою чоловіка в лахмітті, крізь яке прозирали ребра. У руках він тримав плетений із лози кошик, в якому валявся древній монідиск. Чоловік благав мене доторкнутися до його екрану універсальною карткою. Із моїми друзями сталася істерика, а сам я проблювався. Це-це відбулося в Бенаресі. У дитинстві я ні в чому собі не відмовляв, але знав міру. Я з радістю пригадую ославлені звані вечори, що їх давала велика княгиня Сивіла, моя двоюрідна бабуся. Пам'ятаю один такий захід, що тривав три дні на Мангеттинському архіпелазі, коли гости підвозили спускові катери, з орбітелі та кораблі з європейських аркологій. Пам'ятаю Empire State Building, що підноситься і мерехтів численними вогнями над водяним дзеркалом лагуни та оторочених папоротю каналів. Пасажири з мт вивантажувалися одразу на спостережній платформі, попід якою на зарослих курганах нижчих споруд, повсюди горіли вогнища кухарів. У ті дні північноамериканський заповідник став нашим приватним ігровим майданчиком. Розказували, що тоді на загадковому материку лишилося не більше 8 тисяч населення, половину якого становили лісники. Поміж інших були аерентгтисти, чиє ремесло полягало у воскресінні до потопних видів тварини рослин, що давно позникали із північноамериканських угідь, інженери-екологи, сертифіковані громади дикунів на кшталт індіанців Сіо Оглала, або ж гільдії ангелів пекла а ще випадкові туристи. Був у мене один кузен, котрий нібито мандрував із заплічником десь по заповіднику від одного спостережного району до іншого. Проте він подорожував на Середньому Заході, де ці райони фактично знаходилися неподалік один від одного, а зграє динозаврів траплялося значно рідше. У першому столітті після Великої помилки земля хоч і зазнала смертельної рани, але конала неквапом. Найбільші руйнації відбувалися впродовж кепських часів і з їхніми Куцими ремісіями та щоразу страхітливішими наслідками. Проте планета терпіла і лагодила себе як могла. Я вже казав, що заповідник був нашим ігровим майданчиком, але насправді ним була вся передсмертна земля. Мати дозволила мені обзавестися власною МТшкою, коли мені виповнилося сім років, і на цій планеті не лишилося місця, куди я не міг бідістатися за якусь годину лету з рідного дому. Мій ліпший друг Амальфі Шварц мешкав у маєтностях навколо гори Ребус що колись належали Антарктичній Республіці. То ми бачилися з ним щодня. І нас ані трохи не бентежила легальна заборона користатися воротами стрибка на землі. Ми валялися вночі на якому-небудь пагорбі, розглядали мережево тисячі орбітальних вогнів, 20 тисяч майків кільця, 2 чи 3 тисячі видимих окузірок і нітрохи не зазріли учасникам гіджри, до якої ми навіть не думали приєднуватися, попри те, що вже тоді вона сотала шовкове павутиня телепортів у семережжя. Ми були щасливі. Спогади про матір у мене якісь стилізовані, ніби цей конструкт народився на сторінках одного з моїх романів про пересмертну землю. Хто знає, може, така вона була насправді? Хто знає, може, мене виростили роботи в автоматизованих містах Європи, вигодували андроїди в аризонській пустелі або взагалі випликали у каністрі, ніби які повні дріжджі. От що я чітко пригадую, біля сукня матері, яка приводом лине тінистими кімнатами нашої садиби. Невимовно тендітні голубі прожилки її витонченої руки з тонкими пальцями, що наливає чай в адамашковому та порошному повітрі оранжереї. Мерихтіння свічки, що ніби золота муха втрапила у павутиння переливів материнського волосся, скрученого в гульку за модою великих княгинь. Інколи мені сниться, ніби я пам'ятаю її голос, його тембр і мелодику, якусь таку утробну, стрижневу тональність, але потім я прокидаюся та розумію, що це шелестить вітер у мережевих фіранках або прибій чужинського моря на кам'яному березі. Звід першого усвідомлення самого себе я знав, що стану, маю стати поетом. Фактичного вибору мене було позбавлено. Ося краса навкруги вмирала, ділилася зі мною своїм останнім подихом і повелівала, рукувала мені до кінця своїх днів грати зі словами у спокуту за бездумного нищення моїм родом рідних ясел, із яких він вийшов. Ну й дідько з ним. Я став поетом. Моїм наставником був Бальтазар, один древній чоловік, біженець зі стародавньої Олександрії, коли в її завулках іще чувся запах людської плоті. Бальтазар хіба що не світився білоголубим вогнем від тих перших сеансів і ще недосконалої терапії Польсена, і скидався радше на ілюміновану мумію, запечатану в рідкий пластик а ще нахтивого цапа. Багато сторіч по тому, коли мені довелося побувати у подобі сатира, я відчув, що нарешті зрозумів пріапові імпульси, що гнали Дона Бальтазара. Але в ті дні його поведінка відлякувала всіх молодих дівчат, яких ми через це не могли наймати на роботу. Байдуже людина чи андроїд. Донові Бальтазару було не до дискримінації. Він грав їх усіх. На моє превелике щастя, гомосексуальних уподобань до юної плоті Дон Бальтазар не мав. Відтак його вибрики проявлялися лише у відсутності наставника під час уроків або диспропорційній увазі, яку доводилося приділяти запам'ятованню віршів Овідія, Сенеш та У. Наставником він виявився прекрасним. Ми вчили старожитніх поетів і пізню класику. Ми вибиралися у походи руїнами Афін, Рима, Лондона і Ганнібала, що у штаті Міссурі. Я не написав жодного тесту і не склав йому жодного іспиту. Дон Бальтазар вимагав усе запам'ятовувати з першого разу, і я жодного разу його не розчарував. Йому пощастило переконати мою матір, що підводне каміння прогресивної освіти – не для старих сімей. Тому доля мене милувала, і я обійшовся без приголомшливих експрес-методів РНК-фармакопеї, іносферного занурення, системного флешбек-вишколу, костюмованих гуртків, мисленнєвих навиків вищого рівня, коштом фактажу або ж дописемного програмування. У нас такої дефективної педагогіки уже в 6 років, я міг виголосити всю Одіссею в перекладі Фітджеральда, навчився складати секстети раніше, ніж самостійно вдягатися, і думати спіральними віршофугами, перш ніж уперше під'єднався до інтерфейсу штучного інтелекту. З іншого боку, із точними науками ми, м'яко кажучи, теж не дружили. Дон Балтазар мало цікавився тим, про що відгукувався, як про механічний аспект усесвіту. Тільки в 22 роки я раптом збагнув що комп'ютери, блоки радіоуправління, система життєзабезпечення на астероїді в дядька Кове – це машини, а не зичливі іпостасі душі світу навколо нас. Я вірив у чарівну країну фей, духів лісу, нумерологію, астрологію, чари Івана Купала у пущах північноамериканського заповідника. Ніби кіць із Лемом у студії Гейдона ми промовляли тости за математичне змішання і журилися за нищення веселки всевидючою призмою пані Ютона. Ця рання недовіра і навіть ненависть до всього сухонаукового та безпристрасного мені добре прислужилася в подальшому житті, бо, як з'ясувалося, трохи не складно лишатися язичником до Коперникової доби у постнаукову епоху гегемонії. Моя рання поезія була припаскудною. Як і більшість поганих поетів, цього мені не щастило зрозуміти, оскільки у моїй зверхності я вважав, що вже акт творіння сам по собі надавав всякої такої цінності тим негодним викидням яких я плодив на білий світ. Моя матір дивилася на це крізь пальці, навіть коли в усьому будинку я став залишати по собі справжні кубки смердючого віршомаства. Вона поблажливо ставилася до своєї єдиної дитини, навіть якщо та поводилася ніби дикувата, весела і нестримана лама. Дон Бальтазар жодного разу не прокоментував і єдиної моєї поезії. Боюся у зв'язку з тим, що жодної так і не побачив. Дон Бальтазар вважав шляхетного датона фальшивкою, шкодував, що Салмут Бреві та Роберт Фрост не повішилися денебудь на власних тельбухах, Ворсфорда називав дурним і стверджував, що будь-який текст, слабший від шекспірівського сонета, є профанацією мови. Тож я не бачив причин турбувати Дона Бальтазара власними віршами, попри те, що сам я вже міг у них роздивитися на бубнявілі, бруньки генія. Кілька цих кавалків літературного гівна я опублікував у парочці паперових часописів, які тоді ходили в моді, у європейських родин та їхніх аркологіях. Просто редактори тих репаних журнальчиків були настільки ж поблажливі до моєї матері, наскільки вона була до мене. Інколи я таки не посідав на Амальфі або котровось із інших менш аристократичних товаришів, ніж я, щодо доступу до інфосфери та плюс передавачів. і не відчіплявся від них, доки вони не відправляли мою писанину на кільце або Марс. А значить і далі, до перших пагінців телепорт-колоній. Жодної відповіді звідти я так і не дочекався. Певно, гадалося мені, там усі дуже зайняті. Віра у власне поетичне або ж письменницьке обдарування до лакмусового папірця першої публікації така ж наївна та нешкідлива, як і юнацька віра у безсмертя, А неминуче противорезіння таке ж болісне. Моя матір померла разом із Старою Землею. Під час того катаклізму на планеті залишилося близько половини старих сімей. Мені було 20 років, і я складав романтичні плани сконати разом із рідним світом. Мама прийняла інше рішення. Понад усе, її бентежила не моя передчасна смерть. Ми з нею однаково еоцентричні, щоби думати про таке у складні часи. І навіть не те, що кінець моєї ДНК означатиме кінець аристократичного роду, що міг простежити свій початок аж до часів перших поселенців із Мейфлауера. Ні, більше від усього її ятрила думка про те, що родина помре в боргах. Здається, останні сто років нашого родинного існування на всю панську губу забезпечували надмірні позики в кільцевому банку та інших ощадливо-ощадних закладах за межами землі. Тепер же, коли материки планети розвалювалися під дією сил скорочення та стягнення, коли палали неосяжні ліси, океани закипали, перетворюючись на мертвий суп, а повітря розігрівалося та густішало настільки, що дихати ним ставало неможливо, а мішати ложкою ще зарано От саме тепер банкам закортіло повернути свої гроші. Я був усього лише другорядним елементом у всій цій ситуації. Точніше, певну роль у маминому плані я відігравав. Вона ліквідувала всі доступні активи за кілька тижнів до того, як слово «ліквідувати» стало буквальною реальністю. І розмістила чверть мільйона марок на довгострокових депозитах кільцевого банку, який на всіх парах тікав із сонячної системи. А мене відправила ніби якусь бандероль до атмосферного протекторату Рівкіна на небесній брамі – невеликій планеті, що обертається навколо Веги. Навіть у ті далекі дні цей отруйний світ мав телепорт з'єднання із сонячною системою, але ним я не скористався. Не був я також пасажиром єдиного спінзорольота з рушієм Гокінга, який ходив із Землі на Небесну браму що стандартного року. Ні, в таку глушину загомінкових колоній я відправився прямоточним космольотом третього класу, що літав на субсвітловій швидкості, заморожений у холодильнику разом з ембріонами великої рогатої худоби, концентратом помаранчевого соку та вірусами-фідерами. Ця подорож тривала 129 бортових років, а її об'єктивний час у борг налічував 167 стандартних років. Адже, бачте, моя матір порахувала, що відсотків по депозитах, які набіжать за цей час, має вистачити на сплату сімейного боргу і навіть ще трохи залишиться, щоб я певний час міг комфортно існувати. Вперше і в останній в своєму житті мама прорахувалася.